Nola zen Pupu eta Lore? Ongi zen. Ongi zen eta zer maitatu duzu gehiena? Kantatzea. Nola jantzia zen uh, Pupu? Gizona da, ero neskada. Pupu zen arroxez dena, mutikoa arroxez dena. Eta Lore? Berdez. Maitatu duzu zu? Bai. Gehiena zer maitatu duzu? Zidakit. Kantatzea maita, maite duzu? Ainitza, ainitza zainan, biskat bai. Zagutzen zenituen, kantuak? Bai, batzuk bai joera. ikasiak? Bai. Etxean zura nahiekin kantatzen duzu edo ez? Ez, ez ez zute baite. Jopi! Zer politak dona! David, lortu duzue, lehenik karavanaren inguruan eta bilduna izituzten ogoita mar mila euro horiek, zertan da, kanpaina, Bai, lortu dugu atzo gauean, atzo kasik gaue erzitan lortu dugu eta ogoita, marmila olorieak lortuetugu crowdfunding ean. Eta orduan elbuluazen horrekin materiala erozteko, karta elabiltzeko eta eta denetan jartzeko. Eta orduan egiten aluko dugu orain. Kartari dago kionez, karta, eusko karta lortu nahi dutenentzat, beraz, hemen goiti nola pasako da zer egin behar dute. Ordon, danik, bost uh, egun pertsonak hartu dute uh, karta eta, eta orduan uh, bidalia izan dugu beh, postaz eta bestena hemen txartzen aldugu jasua dutenak eta, eta orduan kontua ere da aldute, orduan idiki behar da uh, kontu bat eta, eta gero uh, interneten uh, baduzu orial, web horri alde bat eta horrekin da banku agunt uh, batean, salbu ez duzula deus pagatzen eta orduan zure kontuak uh, jartzen, dilua jartzen da duzu eta gero karta helabili dendetan uh, gauzak elosteko. Gaur egun bizitzen alda eusko kartarekin bakarrik? Eusko bizitzen alda, hori ziur da eta orduan uh, gaur tik hasiko uh, gila karta baliatzen, orduan hasten uh, gila uh, TPE delako horiek karta helabiltzeko tresnak dendetan uh, jartzen eta gero zetak iago dute eta laster uh, surazki bai uh, posibil izango da kartarekin bakarrik. Baina bilheteak olendik zirkulazioan izango dira eta elber ikut dugu, eta biak izango ditugu eta otatzen halko dugu. Ea, bosteun errandu zu momentuko, zuen zat emaitza ona da, zon batetara aheltzeko helburua finkatuatu duzu edo baduzu elbururik? Bai, baginituen ba, kompaino horrekin bi elburu, lehenazen crowdfundik egin uh, ogoita hamar mila euro iristeko eta ordan lortu dugu liatzo. Eta bigarren elburua ha zen hain zindetik bosteun kondu idakiak izaitea, et a boosté une condo orieck leur tout et Togo a gagné tout gagner tout des Togo et